Бо їх так багато, що за головами не видно було й води. І великий канцлер литовський, родич Янушів Альбрехт Радзів, сидячи далеко від полів битовних, напише, смакуючи, про той страшний відступ. Ті голови брали за ціль наші піхури, стоячи на березі так, що ледве триста з трьох тисяч їх вирятувалося з того погрому. Приємно то було видовисько, оглядати стільки плаваючих, а водночас поночих. Тяжко поранений Кречевський дістався до рук самого Януша Радзівіва. Той спитав, чи не хоче пан Станіслав Міхал для сповіді руського попа. Кречевський відповів по-козацьки. «Сорока не стачить!» Тоді спитав його про католицького, та він тільки простогнав. Бардзе й би собі кубок води, і вмер не так одран, як от од прикрості, що нередзівіл попав йому до рук, а він сам у неволі, та ще й занапастивши військо. Мені ще стояв перед очима страшний день нинішній, коли гармати рикали, мов дикі звірі, жарні коли губ голосів людських пересилював гримінням у шкеті, випищали й затинних, коли навіть дерева вили, ніби з них здирали шкуру, коли тільки смерть володарювала над величезним простором. Коли люди падали на землю, як вода небесна, якою вже ніхто не візьме назад. Коли козаки виливали з взувачки піт і кров, кров і піт. Коли навіть одвага заламувала руки в розпачі. Коли трупи стелилися, мов трава потоптана. І ніякі покаянні ридання не поможуть, діти мої. Вони ляжуть... У братських могилах під великими дубовими хрестами. І на тих хрестах розпеченим залізом козацькі писарі-самоуки виведуть, звертаючись чи до гетьмана, чи до самого Бога. Ми жили, бо ти хотів, ми вмерли, бо ти звелів, тепер спаси нас, бо ти можеш. Чи ж я міг? Далі слухав своїх полковників, які змагалися в хоробрості тепер уже на словах, бо вдень мали змогу показати це на ділі. Були справді мужні і дико відважні, належали до вельми міцної породи людей, з якою дивилася вся Європа, про що писав колись Рейнгольд Гейденштейн що був поперемінно секретарем особистим у Яна Замойського, а тоді у королів польських Стефана Баторія і Зігмунда III. «Вже ніхто тепер не мав сумнівів у нашій міцності. І відав я вельми гаразд, що і тут під збережем доведеться виказати її повною мірою, ж досить самої міцності. «Де моя люлька?» – спитав я не знати кого. Може, з Богом, що немає коло мене Матрони, яка так любила натоптувати мені люльку тютюном, і обдаровувала щоразу щедрим усміхом своїх сірих очей, які ставали ще глибшими в цінні коштовності, якими обнизена була гетьманша. Хтось подав мені люльку натоптану і запарину, і окутався цілою хмарою диму, заховався від своїх полковників які домагалися моїх слів і моїх хвилінь для нових смертей, для нової мужності і твердості. Було превелике здивування, коли я пообіцяв не Вікторію, якої від мене всі ж мов ну, благословення Господнього, а вимовив черстві слова погрози. Кожен з полковників заплатить мені головою Сказав я із своєї димової хмари, «Горлом мені приплачуватиме кожен, хто пустить, бодай, одного чоловіка з свого полку на грабунки або насильства. Стояти на полі доведеться не день не два. Шляхта від нас тепер не втече, муша звідтам не проскочить і птах не вилетить. Дійдемо, пані, віддодавимо, та не за одним нападом». Треба терпіння, а не сліпої відваги. Та треба нам гідності належної. Стиснути і затиснути Вишневецького з регіментарям. Все вже ми доконали. Не можемо занадто довго тут стояти, бо король хоча й поволі, але йде сюди, збираючи військо, яке дарують йому магнати. Звідси йшло універсалу до шляхти, щоб ставилася на війну. Сюди йдуть до нього війська. Буде він колись і тут, тож маємо використати свій час. Такого ж облазі маємо тримати? Панію чи своє козацтво? Невдоволено муркнув нечай. І паніві козацтво, коли хочеш не чаю, спокійно відмовуємо я. «Може, ти орду втримаєш гетьмане?» Посміявся мій непокірливий братславський полковник. «І орду втримаю». «Яким же побутом?» «А ось поїдемо з паном Виговським до хана Іслам Героя, то й станемо про себе свідувати. Поїдемо ж, пане Іване? Чи ждатимеш, поки хан прийшли за мною, як ти казав?» «Ну, знаєш же, гетьмане, мою відданість...» Тихо, мов Виговський, коли треба, то готовий крізь цей дощ пробиватися. Що, козаку, дощ? Боже, роса, та й годі. Вода хай тече, на те вона й вода. Коли ж військо наше почне розтікатися, тоді лихо. Та найперше лихо буде для вас, полковники, затяньте собі. Підніміть сотників, осавулю. Кожен десяток козацький припильнувати слід за кожним козаком,